Буденні дні, коли б хоч, думає Марія, менше зо мною сидів. Нічого не говорить, сидить і дивиться по соловілими очима. Ах, нащо він так любить? Коли б хоч не так докучливо і не так нагально любив? завше коло тебе, завше, може хоч те, може все. Чи не потребуєш на нову спідницю? Скільки не поїде до міста, ніколи без безостинця не вернеться. Доглядає, як малу дитину. Дізнався, що Марія любить слухати читання. Щотижня ходив до шкільної книгозбірні і вечорами та святочними днями перечитав її чимало всячини. Часом траплялися книжки, від яких Марія не могла відірватися. Над мусив постійно сидіти й читати. Марія переживала прочитане, раділа чи плакала разом з тими людьми, про яких оповідала книжка. Ще більшу втіху мала, коли почула вагітність. Тепер хоч не буде сама, тепер має хоч про що думати. Родиться таке мацюсіньке, крикливе сотворіннячко. То буде хлопчик, обов'язково хлопчик, назве його Романом. Це ім'я давно подобалося Марії. Марія тішилася і працювала, як могла, а працювати вміла і не цуралася праці. Міла варити, пекти хліб. З першого тижня одарка багато домашньої роботи спихнула на Марію, і та сумлінно і справно виконувала свої обов'язки. Родився у Марії дійсно хлопчик і назвала його таки романом. Це було великим святом. Надбігав землі, чув, боявся за Марію, хотів їхати знакуди за лікарем. Але все обійшлося щасливо, і то без лікаря. Марія родила того хлопчиська, який вирішав на цілу хату. Прикликали бабу у литу, і та зав'язала новонародженому пупок. Коли Марія кормила дитину, відчувала велику радість. Сиділа над маленьким чоловічком, який ледве ворушився, і безупинно дивилася на нього. Христини відбулися за тиждень. Першим кумом взяла Марія Мартинового Романа. Першою кумою – Тячиху. Гнат не мав ні в чому голосу, зрештою, і не потребував його. Був надто і так щасливим. Був щасливим, що з очей Марії зник вічний смуток, який не сходив у неї тоді, коли сміялася. Тепер ніколи і нічого сумувати. Тепер вона... Мати, молоденька, повногруда, усміхнена мати, і чого їй ще потрібно? Тішилася і сміялася, і світ не раз обняти бажала б. Гнат став кращим і поважнішим у її очах. Це ж він подарував їй сина, це ж він, добрий, мовчазний Гнат. «О, мій тицьвяшечку, о, мій крикунчику, моє Янголяточко любе!» – щебетала Марія, поройчись коло дитини. Дитина пацала ніжками, помахувала незручно рожевими рученятами. «Як виросте, дамо його гнати на школи. Хай вчиться! Доктор вийде, правда? А він буде гарно вчитися. Дивися, Дивись, який розумний. Ах, ти тільки подивись, який...» «Який він розумний! Всього тільки два місяці, а чого він тільки не знає? Які розумненькі оченята! Вийме рученьки і так смішно виробляє ними! Дивися, щось хоче сказати! Ну, що ти хоч? Ну, що сказись? Ти, ти, ти любе моє, дороге моє, щастя моє!» Не видержувала, схоплювала дитину, пригортала до грудей і цілувала, цілувала... Дитя пручалося, слинило і махало тісно затиснутими кулачками. Над сам і колиску для сина змайстрував. Довго коло неї порився, вигеблював, виточував ніжки, поруча, побарвив білим лаком. «Ти, Маріє, перекормиш його, – каже Одарка. Дитина блює, а ти годуєш і годуєш. Коли був малим мій Семенко, я не мазала його так, і то для дитини ліпше». А коли ж кричить, то мабуть йому догоряє щось. Подивися, може пелюшка мокра, чи кусає пріль. Засипає йому між ніжками та пальченятами попільцем. Дивися, який у нього білий язик. Грибок завівся, треба витирати шматкою. Коли купала, клала до води любистку, щоб любили дівчата. Одягала сорочечку перед челюстю печі, вигрівала і хрестила її. Огонь і хрест відганяють нечисту силу. Боялася і тремтіла, щоб бува, не впав на нього злий погляд і щоб не наврочив. Кілька разів бабу у литу приводили, щоб викачала переляк. Не спить добре, зривається з сну та кричить.